Одне слово за Дарвіном – природний відбір, тільки в неприродних умовах. І то, слава Богу, що опікували цей первісний осередок держави численні милосердні кумасі й бабусі. Інакше б кості за татовою спиною не вижити. І з городом треба поратись, і козу доглянути, і про дрова на зиму подбати. Та хіба мало там що? А втім, і від тата був приварок. Мужик на всі руки, хоч і одноногий, чи то нехитрий городній інструмент налагодити, чи то самогодний апарат зваргалити, все копійка. Пияч ось тільки по чорному, а сп'яніли, жалів Костю, обіймав, називав чахликом колгоспним і жертвою класової боротьби. Однак через низьку політичну свідомість костя з такою оцінкою не погоджувався, і з усіх бійок вуличних виходив переможцем жиловий різ і верткий. А в розумінні політичної підкованості хіба можна його засуджувати? Газет він не передплачував. Про війну в Іспанії майже не чув, а про челюскінців знову всього кілька куплетів на кшталт. Капітан Воронін судно про воронів. Пасажирів висадив на лід. А коли б навіть читав і чув, то від брехні про героїчні будні навряд, чи в його голові настало просвітління. Перед війною прибув... У гнилушу на побивку братуню сусіда Юхима Селиванова, морячок торгового флоту. Ото вже було розповідей та розмов. А Юхимко і Костя невідступно за ним ходили. А як же? Людина навіть у кап-країнах побувала. Правда, дід Євсей казав, брехня наших туди не пущають. Проте на діда ніхто уваги не звертав. А вже коли морський вовк Гошка подарував кості коробку з-під справжніх заморських сигар коричневу золотою в'яззю, чистою англійською мовою, тут уже будь-яку байку повіриш. Валившись у хату, хлопчик крикнув. «Тато, диви, яку мені штуковину Гошка моряк дав! А ти краще глянь, хто до нас в гості приїхав! От везуха. Біля столу сидів ще один новоприбулий – татів брат Іван, сільський столяр і одночасно дячок місцевої церкви, як тепер кажуть, на громадських засадах. Кілька років тому він зник із села. Вислизнув від чека, махнув за Москву та перебув в пік антирелігійної кампанії на меблевій фабриці. Костя пам'ятав його і любив. Дядько Іван був добрим, на всі церковні свята дарував племінничку цукерки і пряники. Ти Ось що, Христофоре, лампу краще погаси Погомоніти можна й по темному А то бабка яка сплесна язиком Горобцям, а горобці рознесуть по манівцях Та й підметуть мене раба Божого Та й ти, Костя, вже не маленький Думаю, потякати не будеш А раненько я собі подамся на станцію Довго дядя Іван розповідав батечку Що пережив за ці роки Іде побував. Та зморив Костю сон, не все він почув. На світанку датус розбудив його. Іди он з дядьком у хліб, допоможи йому. У хліві дядько Іван засвітив сальний недогарок і довго шукав біля задньої стіни в кутку сміття щось одному йому відоме, покректуючи борможище, яка напасть. Та ж ось тут вона була присипана, а що дідюню? Та ікона Пресвята Христа Спасителя, сам її закопав коли комсомол церкву руйнував. «Господи Ісусе, а це що таке?» Тут дядько помітив прибиту до стіни іржавими ржавими цвяхами Костіну мішень, тріснуто на троє. «Це не твоя робота, Варначе?» Костя аж підскочив. «Та я не знав, дядечку, що ця дошка ікона. Вона ж того зафарбована чимось білим». «Не знав, не знав. Ось тебе, Господь, за це святотатство ще вперіщить?» Дядько відірвав дошку, протер мокрою ганчіркою і під білою фарбою проявилось глибоке, чисте коричне ветло старовинного іконопису. А горе, яке гріх, який, який уварнак, відлупцювати б тебе, та он і упряж зопріла. Дикуни, їй Богу, дикуни. «Дядько Іване, та простіть заради Христа, не знав я. Її ціни нема ікониці, а ти. Та що вже вдієш? Заберу, яка є. Увечері дядько ладнав татусеві нову дерев'янку. Стара знусилася. Костя всіляко старався до нього піддобритися, адже татусеві той не сказав. Взяв Костя ножиці і вирізав з папіросної коробки коричневий овал з золотим мереживом. А дядя пришлюпнув його на столярний клей до протеза. Татусь засміявся. «Ну, ви даєте, та з такими дерев'яхами тільки фон-барони аглицькі ходять. Виходить, я тепер колгоспний фон-барон?» Отож, Кості відчуття прекрасного не було чуже. А вранці пішов він проведжати дядечка на станцію. Дорогою поцікавились. «Дядько Іване, а що ви тетуся запитували про кума Дмитрея? Куди кум подівся?» А ніхто того не знає. Кум у будьонного служив. Так його поляк шаблею вперезав по башці. Башка то витримала, а мозок ні. Ось е в колективізацію начальство понаїхало з району мітинг проводити, а кум візьми, та й виступи. Поки про світову революцію каляка, то його схвально слухали, а потім загнув. Нам, каже трудящим мужам, дуже ганебно за теперішнім часом в селі гнилуші жити. Давайте нагайно на нашій пролетарській сходці назвемо її Червоною Гнилушою. А секретар РВК і каже у відповідь. Добре придумали, товаришу. Ось поїдете з нами в район, там ми все це і обміркуємо, як водиться. Та й забрали кума Дмитрея з собою. А потім чутка була, наче в губернію запроторили з такою світлою головою, тільки ніхто вже його більше не бачив, за те, що червоне гнилим вийшло. Провів хлопчина дядька до півдороги і повернувся в село. Хоч і куртіло йому побачити таємничу чавунку –